Він продерся крізь юрбу, перебіг вулицю і помчав стрімголов до обістя судді. За ним повернули голови люди. Може, колишній посіпака опам'ятався, упізнав місце, де колись давали йому жерти і вчили бити підневільних, а тепер шукає там сховку від роз'ярілого на Давидовича народу. «Держи, паскуду!» – крикнув хтось, та Мартин уже встиг перескочити частокіл, виважив віконну раму і вліз до будинку. Люди подались у бік двору, зупинилися біля частоколу і в тім побачили, як з горища бухнув клубком дим. Закурився дах з усіх боків, полум'я лизнуло гонти, дім спалахнув. Божевільний Мартин, продер біля димаря, покрівлю, вибрався наверх і верескнув. Він мене вбив, він мене вбив, а за тим провалився у полум'я. Ніхто не рятував ні будинку, ані Мартина. До обіду спорожнів майдан біля Дмитрівської церкви. Літня тиша стала напруженою. Тяжкою, ніхто ж, бо навіть бояри не важко, Не відав, що трапилось там, над стиром. Ждав Олеську гінців від Юрші або ж від Свидригайла. А знали всі одне, розпочалася війна. Потім Осташко-каліграф запише у свій літопис такі слова. «По Рождестві 1431 року Били чолом Свидригайлові, сулячи допомогу, посадник Новгорода боярин Юрій Онсифорович Бересто прислав йому, а також де посадник Пскова Аким посла прислав. Побоявшись сукупного з українним поспільством православного рушення, а мужицького звиценства виценжства Свидригайло гінця до Руздорфа відправив. Аби магістр в польські городи брав, інак сам супроти нього піде з Ягайлом, то вислав Руздорф двадцять тисяч війська на Куяви, Добринську землю і на Познань. І спалили те в тонці двадцять і чотири городи польські, а сіл більше тисячі. І платив великий магістр крижакам-паліям за город три гривні, а за село гривню. Ягайло же свого секретаря до Свидригайла послав, аби той повинувався йому, а великий князь, в ярость попавши, ударив, послав лице і прогнав. В перший же місяць літа король з великим військом, ставши в Городлі над Бугом, виказав війну Свидригайлові і рушив на Володимир, спалив його і став обозом подле села Забороло, за милю від Луцька. На другому же боці стиру стояло шість тисяч литвинів, русинів і татар. Свидригайло міст розкидав, а бою не давав і послав до Михайла Юрші, котрий у Луцькому замку укріпився, гінця з листом. Слух маю жити, псюкрев. Мужиків узяв до оборони, і що Федір Остройський, Которого визволив з Кам'янецького замку Боярин Баба, З мужицьким ополченням пішов до Подолії. А також де слух маю з Даребовлі, Що Іваш Корогатинський сказав мужикам зброю брати. Я же, прирожоний князь, з панами панством воюю, А не хлопством і війська у вас Боярського просив, а не ватах і опришків. Що повість мені на таку збродню, моя пані Рада, і вся католицька Європа? І стояв Свидригайло три дні, а коли польське військо з трудністю великою і утратою свого люду престир перейшло, великий князь полишив чотири тисячі війська юрші а з двома тисячами утік у Степань над Горинню. І оттоль вів трактати з князем Зимовітом, котрий Луцьк спалив, а замок обложив. Король же другу колону виправив на Поділля, а третю у шість тисяч війська під проводом князів Казиміра Мазовецького і Менжика з Діброви через Белс на Олесько. Із заходу дули вітри, гнали по небу розірвані хмари, і хоч вони були звичайними передвісниками згубних жнивних сльот, Олеські поселенці думали, що це дими, бо й пахли вони гаревом, а вечірні сполохи наближалися без гуркоту, ніч, То виразніше ми готіли на небосхилі Тремтіли, спалахували, гасли, чорноті, і знову виростали все вище і вище червінню. До Івашка прислужича прискакав нарешті гонець від Михайла Юрші з Луцька. «Готуйтеся до битви! Готуйтеся, бо почервоніла Солокія, Белс згорів і сплив кров'ю, і Рата, і Бух червоні». Казимир Мазовецький і Менжик з Діброве не щадять ні старого, ні малого, велика повінь рине, а встояти мусите, Луцьк стоїть. Свидригайло трактує з королівськими послами у Степані, на два роки хоче укласти мир з Ягайлом. Та Луцький замок не візьмуть, хай же не візьмуть і Олеська. То пошлемо і важку послів у Новгород і в Москву пошлемо, і не литво Русь а Галицько-Волинську стару державу піднімемо з руїн і упрямося українними землями в могутню православну стіну і так стоятимемо, Іване Преслужачу, грізним обличчям до католицького світу і сильні станемо, лиш не здаваємося нині. Іваш Корогатинський спокійно вислухав гінця. Твердий та незворушний, був державець Олеської землі Усі ці тривожні дні очікування Сам Обходив вали Оглядав кожну башту Кожен камінь у заборолах Олесьчани звозили смолу Каміння для метавок Мололи порох, Виливали ядра для гармат Зброярі на пушкарні Кували бойові ціпи Бичі і булави Плели кольчуги ладнали пластинчасті обладунки для ратників і наголовники для коней. Оборону міських валів і важку довіру Кушніреві в Галайді. Один тільки раз спохмурнів боярин. Коли Кастелян боязко доповів йому, стало відомо від рогатинських перебіжчиків, що львівський староста Пьотр Одровонш Віддав якомусь Миколі параві злюблена.